Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El cistell de l'Alegria és la primera cooperativa de consumidors que s'instal·la a Tiana. Aquesta iniciativa ja compta amb 18 famílies que se'n beneficiaran. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. 18 famílies tianenques han constituït la cooperativa de consum ecològica local al Cistell de l'Alegria. Des que han iniciat la seva activitat aquest mes de gener, la iniciativa autogestionada ja ha començat a donar els seus fruits i els seus beneficiaris han estat apadrinats per una organització de premiar. Els usuaris de la Biblioteca Can Baratau estan satisfets amb el servei i les activitats que ofereix l'equipament, segons una enquesta realitzada durant els mesos de desembre del 2010 i el gener del 2011 a 100 usuaris. Entre les principals demandes hi ha l'ampliació de la biblioteca per acollir un major fons documental. El debat sobre heràldica, tancat la setmana passada pel consistori de Mungat, després d'aprovar de manera definitiva el seu nou escut, ha fet revifar el debat a Tiana, que segons marca la llei en aquesta matèria, s'hauria d'adaptar als nous paràmetres si volgués en algun moment tenir bandera. I acabem amb esports. El Club Volei Tiana ha aconseguit una nova victòria davant el Volei Manresa per 2-16-3 i se situa només un punt de la quarta posició. Les noies de José Manuel de la Barrera es troben ara en la zona d'ascens a primera divisió catalana. Tiana, primera hora. Notícies.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 Albert Ferrer és un dels impulsors d'aquesta cooperativa que ja ha començat a funcionar amb la compra de productes alimentaris de primera necessitat, com ara fruita, carn o làctics, entre d'altres. En aquest sentit, una cooperativa de consum ecològica és un tipus d'associació de persones que s'han unit amb la voluntat d'oferir als seus membres i socis la possibilitat de comprar i autoabastir se conjuntament. La forma d'organitzar-se és la següent. Persones d'un mateix barri o ciutat reparteixen les tasques de compra i gestió de les comandes als productors, paperassa i la comptabilitat i el manteniment de local llogat entre tots on es reben els productes. Albert Ferrer ens dona més detalls. Ens anem engranant, o sigui, l'engranatge vagi funcionant, perquè això és una estèria totalment autogestionada. Dir, som nosaltres els que ens hem organitzat, els que hem fet els contactes, els que ens hem organitzat a nivell interna, a nivell de, de comissions de treball, hi ha una gent que es dedica a compra, uns altres que es dedica a la comptabilitat, perquè clar, s'ha de pagar, hem de portar la facturació, perquè som una associació i tenim de les dues obligacions fiscals. Eh, hi ha una altra gent que és en relacions externes, relacions internes, bé, cada un té el seu, el seu àmbit, i la veritat és que estem molt contents, molt, molt excitats en el sentit eh, d'això, no? que hem proposat cosa, ens hem proposat alguna cosa i de moment ho estem aconseguint. Els productes que es compren a les cooperatives són agroecològics, lliures de químics i pesticides, com ara les hormones, i hi ha en el cas d'animals. En definitiva, menjar de qualitat hi ha preus raonables. Per això, aquest tipus de cooperatives contacten directament amb els productors, amb els qui té la seguretat de saber quins aliments compra i com s'han produït. Les cooperatives estan sorgint, sobretot, entre ciutadans disconformes amb l'actual model de consum, preocupats per l'impacte que el menjar produït i comercialitzat de forma industrial té sobre la salut i el medi. La idea del cistell de l'Alegria, el qual ja compta en 18 famílies, és ampliar el nombre de socis fins a arribar als 30 o a les 35 unitats familiars. Més persones implicaria un funcionament més complex, segons detalla Albert Ferrer. Nosaltres som 18. Eh, hem d'acabar de, de concretar, ampliarem, volem ampliar, que tampoc es pot desmadrar. Segons el, el que hem parlat, el que hem escoltat, el que hem dit, estem parlant entre, entre 25 i 35 Seria ideal. A petit comitè, doncs no. Cada un, l'he dit, una miqueta de temps a la setmana, a la endavant això, i després, doncs, bueno, que es al límit d'aquests 30, més o menys, doncs ja no podem anar més. Però sí si que podem fer és apadrinar, igual que ens hem fet nosaltres, explicar com ho hem fet, donar tota la informació, donar tots els contactes, i assessorar, i ajudar-los, i compartir, caminar junts. El Cistell de l'Alegria ja ha explicat la seva experiència en una xerrada sobre consum ecològic responsable a l'escola d'Adults Timó i esperen contribuir a la creació de noves cooperatives a la zona. Els aliments ecològics es van consolidant entre la població catalana i això demostren les dades de consum d'aquests productes al llarg del 2009. Un estudi de la Generalitat de Catalunya demostra que un 25% dels catalans en consumeix un cop a la setmana mentre que un 35% ho fa més d'un cop al mes. Els usuaris de la Biblioteca Càmaratau estan satisfets amb el servei i les activitats que ofereix l'equipament segons una enquesta realitzada durant els mesos de desembre del 2010 i gener del 2011 a 100 persones. Entre les principals demandes hi ha l'ampliació de la biblioteca per acollir un major fons documental. Malgrat que la biblioteca pretén ampliar els seus horitzons, més enllà de ser un espai per accedir al préstec, un 73% dels enquestats admet que van a Can Baratau precisament per endur-se llibres. Tot i això, els CDs i els DVDs ja representen un 34% de les sol·licituds de préstec a la biblioteca. La directora de la biblioteca Can Baratau, Marta Kerr, es mostra satisfeta d'unes enquestes que demostren la satisfacció dels usuaris per un servei de qualitat.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 Sobre les activitats a la biblioteca, gairebé un 40% dels usuaris admeten assistir-hi. Dels participants, destaca l'alt grau d'acceptació i satisfacció de totes elles, principalment l'hora del conte, una de les propostes més consolidades a Can Baratau. Tot i això, altres activitats, com el nascuts per llegir, el Kids and Tales, que és l'hora del conte en anglès, el Club de Lectura i les xerrades de dimarts Parlem, també guanyen pes, segons es desprèn de les dades de l'enquesta. El personal de la biblioteca també s'endú una nota molt alta dels usuaris de l'equipament, ja que un 82% asseguren haver rebut una atenció bona o molt bona dels treballadors de Can Baratau. Un 34% dels usuaris rep viament les novetats i activitats, malgrat que els folletons o cartells tradicionals són la font principal per assabentar-se de les propostes a la biblioteca. Pel que fa a les coses que cal millorar, a Can Baratau, un 41% dels enquestats admeten que cal ampliar el fons documental, de forma paral·lela a aquesta demanda, un 21% dels usuaris troba faltar més novetats a les estanteries i un 16% voldria organitzar millor el material disponible. Sentim Marta Kerr. Les biblioteques ens, ens movem per unes directrius que marquen la Diputació, d'acord? I en funció de la població de, de, del, del poble, diguem-ne que ens toca una biblioteca o una altra. Nosaltres obrim totes les hores que dins del nostre nivell podem. Val? Clar,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 Aquesta mancança va lligada a la falta d'espai per tal d'organitzar el fons documental. De fet, un 60% de les persones que han respost l'enquesta consideren que la biblioteca ha quedat petita. En paral·lel, un 10% reclama una millor insonorització i un altre 10% demana la instal·lació d'una aula d'estudi. Sobre les propostes de millora, els usuaris consideren amb la mateixa proporció, un 37%, que caldria ampliar l'oferta d'activitats i d'horaris d'obertura. Un 13% d'ells aposta en canvi per ampliar el servei d'internet.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 per tal d'entrar a un registre heràldic. Aquest fons el regula un prestigiós heraldista, Armand Afluvià, que no acaba de generar consens entre els historiadors. És el cas de Josep Maria Tòfoli, qui posa en dubte el mètode utilitzat en aquest registre i considera que fa perdre els signes identitaris dels municipis. De fet, l'escut de Tiana actual, encarregat pel baró d'Espunellà, té 67 anys. Sí, és molt reconegut i molt prestigiós, i hi ha molta gent que està en contra de les seves teories, i va definir un escut doncs, de forma encaroinada... Eh, amb, una, amb, una, amb una corona moral, etc. I que és un punt de vista doncs que altres i altres doncs, estan d'acord o... i altres doncs, no estan d'acord doncs, amb això. Però en cap moment diu aquesta llei que els escuts que ja estaven en vigor deixessin de ser legals. L'únic que passa que aquests escuts... Pues no es poden ensteure aquest, aquest registre que ha, que ha fet l'Armand de Fluvià, però no són il·legals. Recordem que en el darrer ple municipal de Montgat es va aprovar de manera definitiva i unànima el nou escut de la vila, al qual es preveu que entri en vigor les properes setmanes. L'antiga imatge no s'avenia a la normativa heràldica, tot i haver estat acceptat i identificat per la ciutadania des de fa un munt als anys 90, precisament, l'Ajuntament de Montgat va sol·licitar a la Generalitat un informe per adaptar l'escut. Amb l'assessorament d'Armand Fluvià es va aconseguir un disseny normatiu, però amb el qual la població no es va sentir identificat. Va ser ara fa quatre anys quan, de la mà de l'historiador mongatí Avalar Ximissanes, es va aconseguir un disseny nou i representatiu del poble i fa uns mesos es va encarregar a la Generalitat la proposta definitiva, que és la que, finalment, ha estat aprovada de manera definitiva pel ple de l'Ajuntament. Des de la perspectiva de Josep Maria Tòfoli, el canvi no era necessari i es mostra contrària a una modificació que provoca la pèrdua d'un escut original. De fet, al crear-se el 1933, Mungat era dels pocs municipis catalans que mantenia el seu primer escut. Jo particularment lamento pues, lamento que l'hagin canviat, i lamento que l'hagin canviat pues, per, per la seva història. És potser l'únic, no sé si hi algun més, poble, excepte d'aquests últims que s'hagi creat, però potser era l'únic poble de Catalunya que tenia el seu mateix escut des del dia de la seva formació com a poble. un gatge relativament nou, eh, recordem-ne, l'any 1933, des de llavors s'estaria escut, o sigui, s'estaria escut des, de, des de que va néixer, perquè Tiana, abans el del barbo d'Esponer, ja havia tingut altres tant l’Ajuntament ja té preparats els nous impresos municipals amb la imatge del nou escut incorporada a tot i això i seguint la política d'austeritat dels ajuntaments i en aquest cas de Montgat també, totes les administracions s’han aplicat en aquests temps de recessió i els nous papers no s'estrenaran fins que s'esgotin els antics. Radio Tiana: Notícies, esports. El club voleitiana aconsegueix una nova victòria davant el vòlei Manresa per 2-16-3 i s'ha situat només un punt de la quarta posició que permet disputar l'ascens de categoria. El partit es va complicar més del que es preveia, ja que les jugadores locals van guanyar els dos primers sets que obligava les tianenques a remuntar i guanyar tres sets seguits per endur-se la victòria. El coordinador del club, Enric Cardús, destaca que el miracle va ser possible després d'un canvi al sistema d'atac. Jo crec que la clave del partit va estar en poder canviar el ramat i començar a atacar més pel, per al mig, perquè ens estaven, era un equip en, en què el ramat per quatre ens bloquejava molt i a més tenien una defensa molt, molt, molt forta amb la qual estan tants eren molt, molt llargs i molt, molt treballants. Aquest triomf deixa l'Astianenques a la cinquena posició a només un punt del Sant Boi, que ocupa l'última plaça d'ascens, de manera que es mantenen intactes les opcions de jugar al playoff per jugar a la primera divisió. Cardús es mostra molt confiat d'aconseguir l'objectiu a final de temporada. El és important és al final de temporada com estiguem. Ara és una mica anècdota el fet de que estiguem a un punt o a tres punts o que estiguéssim ara en posicions d'ascens. L'important és que a l'última jornada estiguem, estiguem a puesto. Jo soc optimista i, i ho miro amb, eh, que tenim totes les, les possibilitats d'estar de, eh, i conquerir una de les quatre de les quatre places. I per això lluitem. Eh, hi ha molta igualtat, o si sigui, la, la classificació ja, ja, amb això i ja es veu amb les puntuacions que fem molt, molt molt molt igualats. Aquest cap de setmana el boliviaitina rebrà la visita del Sant Fruitós, que es troba a la penúltima posició. Per tant, la victòria seria clau per situar-se a la zona de privilegi. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista La setmana passada coneixíem que Mungat definitivament havia aprovat el seu escut oficial, diem d'aquesta manera, i llavors volíem saber quina era la situació de l'escut de Tiana. Per això hem convidat l'historiador local, el Josep Maria Tòfoli. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs va arribar aquesta notícia i Tiana... Mm, Bé, bueno, jo volia fer-te una correcció i entusar tot el que ha sortit eh, també a la, a la premsa i, i així sobre aquest, aquesta... Uh, Montgat tenia un escut oficial i un escut reconegut i un escut legal eh? perquè deia, per, fi, per fi Montgat té un escut legal ja han estat la mateixa situació des del meu punt de vista té un escut oficial, aprovat i, i totalment legal I llavors potser teníem que fer una mica de l'origen de, de, de tot aquesta si és legal no és legal i... una mica de polèmica no, Algú polèmica, polèmica no, quina és la situació quina és la situació i aquesta situació es deu a una llei que, que va sortir, no recordo exactament quan, però més o menys fa uns 20-25 anys de la Generalitat de Catalunya. Amb la qual curiosament, amb el preàmbul, pues, deia aquesta llei que es volia preservar i, i, i protegir els símbols locals dels, dels diferents pobles de l'Ajuntament i, és, dic curiosament perquè veus que doncs, la conseqüència és al contrari, que després sí. se'ls se va carregant no? però la idea de la llei en el preàmbul diu, diu que és aquesta i dins d'aquesta llei es creaven dos registres i un era el registre d'escuts municipals uh -huh. i un altre doncs, un registre de banderes I llavors eh, per formar part d'aquest registre de que l'Ajuntament pogués inscriure el seu, el seu escut amb aquest registre tenia que complir unes certes condicions uh -huh. i unes certes condicions pues, que, que manava la llei amb la seva forma, continguts i això i llavors doncs, pues, eh, aquesta llei el seu pare que l'ha anat eh, donant de mamà durant tots aquests anys han sigut un heraldista molt reconegut i molt prestigiós a l'hermant de Fluvià molt conegut i molt prestigiós i hi ha molta gent que està en contra de les seves teories i va definir un escut pues, pues de forma encaroïnada eh, amb, una, amb una amb una corona moral etc. I que és un punt de vista pues, que altres helaldistes pues, estan d'acord o... i altres pues, no estan d'acord pues, amb això. Però en cap moment en cap moment, diu aquesta llei que els escuts que ja estaven en vigor deixessin de ser legals, en cap vigor l'únic que passa és que aquests escuts doncs no es poden ensteure a, a aquest registre que, que ha fet l'Armand de Fluvià, ja. <ríe> però no són il·legals en absolut ara ara vaig a fer jo una, una similitud estem amb, el, amb Espanya el país de les autonomies i ens venen de Madrid que volen fer un registre de les banderes autonòmiques i ens canvien la senyera ens l'estriuríem, home, que la llista? No, jo penso que no. no. Seria, per almenys, una gran majoria de catalans estarien en contra d'ins lliures. Jo, particularment, per Tiana, doncs estic en contra, és el nostre escut. I estic totalment en contra. Eh, és un escut que ja té 60 i escaig d'anys. Eh? Mm. Eh, va fer tots els tàmits, tots, tots els tàmits legals que hi havia a l'època. I això, doncs, vaig anar-hi... Eh, jo, precisament, per, per parlar d'aquest tema, per inscriure, ja fa molts anys, també, vaig anar a parlar a, a la Generalitat i vaig parlar amb l'Armand de Fluvià per, doncs, pues, inscriure el, el, el nostre escut, tal com és actualment amb el registre de la Generalitat. En el nou registre? Amb aquest, sí, sí, amb el que diu la llei, que va dir que no, que ni a l'art, ni a l'art. Eh? Eh, llavors, i una de les raons que donava, el que en aquell moment, doncs, gnava prou documentat, però vaig veure que després també era absurd volgué tornar-hi i tant una de les coses d'ia pues, que de lo que sortia representant la cartuixa això en absolut representava la cartuixa i se sapilla d don, don havia sortit. I després una altra pues, que el castell pues, tampoc tampoc representava tal com deia pues, a, a Sant Cugat que mai això pues, havia representat el monestir de Sant Cugat. No? a mi després m'ha gustat afanar, vaig estar, estar mirant exactament què és el que havia fet el baró d'Esponella i vaig trobar pues, que l'escut de la cartuixa està en un pou amb el traustre petit, el traustillo que diu de la, de la cartuixa de Montalella ah. o sigui que està físicament un pou de pella i vaig trobar pues, documentació amb el segell amb el segell de... de final, documentació de finals del segle la XIX amb el segell del monestir de Sant Cugat amb el castell que nosaltres tenim a l'escut o sigui, tot el que em va dir no? inclús pues, també em va dir Armand de Flubià pues, que no estava legalitzat o no era legal perquè no havia sortit la seva aprovació al boletí oficial de l'estat doncs eh? pues em vaig, vaig agafar la paciència de, de buscar-ho i en 20 o 25 anys que vaig estar buscant no vaig trobar ni el de Tiana ni el de cap altre poble ostres això què vol dir? Doncs pues que potser en aquell moment no era obligatori que sortís el boletín oficial, perquè sí, el que teníem són els papers de governació, eh? O sigui, els papers de la societat. Ara, el que no sortís, pues, és que no, ni el de Tiana, i 20, 25 anys que vaig estar mirant, i no vaig trobar en els índices, cap poble de tota Espanya, i en 25 anys que ningú poble treies el... O sigui, segurament en la seva època, doncs pues, no seria. sabia. Eh, I llavors, el... com ha anat aquest tema del regista? Aquest regista l'ha portat el senyor, el poble que vulgui un... Un, un escut que entri el regista a sobre, pues, al final té que passar per les mans d'aquest senyor de l'armant de Fluviaia i te'l dissenya i fins i per nosaltres ens va dissenyar un i aquest senyor, pues, i de tots els pobles de Catalunya, pues, desgraciadament no, lògicament, lògicament no desgraciadament sinó la paraula lògicament no coneix la història i, i la identitat de cada poble Jo té molt fàcil per, per, per dissenyar un escut de cada poble, mira qui és el seu sant patlló, mira com va morir i apa, i això fot-li a l'escut si va morir tremat, ens fot una paella si va morir aurcat pos una soga, i si va morir gatiana com el Sant Sebria va morir, que li van decapitar ens va fotre una espassa això sí, va, va, va, va, va, va, va, va, va fotre el projecte l'espassa amb la les set amb les setes lleis que tenim no? tant, aquest senyor pues, és heràldic, viu de l'heràldica però potser eh, potser també eh, hi ha uns assets de sensibilitat en molts pobles i que volen mentir allà el, el seu, la seva identitat a través de l'escut jo soc d'aquests i mira, per mi és una etat el que veig que només hi ha hagut un veí que ha dit alguna cosa pues, sobre el tema de l'escut de Masnou jo particularment lamento pues, lamento que l'hagin canviat i lamento que l'hagin canviat pues, per, per la seva història és potser l'únic no sé si hi ha algun més poble excepte d'aquests últims que s'hagin lletat, però potser era l'únic poble de Catalunya que tenia el seu mateix escut des del dia de la seva formació com a poble. Uh -huh. Montgat és relativament nou, eh, recordem, de l'any 1933, des de llavors es tenia escut, o sigui, des, de, des de que va néixer, perquè Tiana, abans del barro d'Esponella havia tingut altres. Eh? Si vols, després pues, també podem fer una mica de recorda record de què tals les escuts que havia tingut, però Montgat uh -huh. és, és l'únic que tenia i era, estava basat en un escut que tenia Tiana de l'any de any, dels anys 22 que va fer el Modesto Badia va ser dissenyat pel, pel Modesto Badia el que va morir, va morir assassinat durant els anys de la Guerra civil i tant, a l'haver-hi la sellegació l'escut de Montgat va agafar els signes dels que hi havia amb aquest escut de, de Tiana dels anys 20 doncs havia aquella barqueta que després tenia havia el turó amb el castell que també tenia el de Montgat i, i això ho va recollir de, de l'escut que tenien Tiana i Montgat i l'escut que va tindre la Tiana, després de la República, eh, al set de Garça Montgat, ja no teníem mar, ja no teníem la barqueta, va, tal, i van quedar com unes muntanyes, i curiosament aquest va ser, en l'època de la República, l'escut de Tiana tenia la corona moral. Eh, mm. com, ara, com ara tal, doncs tenia una corona moral, que bueno, bé, això horàldicament, es la corona moral, doncs és un tema, això, un desconec, també, però bé, bueno, sí, ja, segons, sigui ciutat, poble o així, el teu muro doncs, té més colmenes i és més llant, i sí, de és que tal, sí. funciona, funciona una mica de... Cuidado, que jo tot això ho estic dient una mica, també, puguem el punt, que no tinc cap formalització i una mica d'on un ser l'esquerra, eh, que puc estar fotent la pota, també, d'una manera sí. bàrbara, eh, però, però, és, però és el meu punt de vista, notablement eh. Sí, sí, sí. Uh... Montgat va iniciar, sense dubte, aquest procés amb ganes d'estar de, dins d'aquest registre. És molt necessari? Bueno, aquest regista el que sí que hi ha que si ara nosaltres volguéssim tindre una bandera, no no es la legalitzaien perquè no teríem l'escut. És una mica chantatge el chantatge que fa la llei. I claro. aquests, pobles, aquests pobles que vulguin tindre una bandera, eh, eh, pues, llavors els primers eh, tenen que passar pel tub oppal. Ara jo no sé legalment, eh, suposo que també, però no ens l'aprovaria la Generalitat, però si l laprovgué una ple de l'ajuntament, però és que vols dir, si el mande fluvià no de Flubiano des de la nostra bandera i els tianenys sí, pues el ple de l'Ajuntament l'aprova, ens la pengem del, del màstil que per algú el tenim, eh, també. Sí, no <ríe> de, fa falta això. passar aquest ràmit? No tràmit? ho sé, no ho sé. El eh? que sí que hi ha, hi vaig a posar un exemple, eh? del un ben proper que tenim aquí, el de Badalona, és que ni la bandera que té actualment Comple, complés les més, les més mínimes normes heraldístiques, perquè les banderes tenen que tenir rectes, i recordem que són unes zones de mar, per exemple, les de Badalona, sí. no? o sigui que mai... Eh, espero i suposo que mai les canviarà, perquè, perquè és el seu símbol, no? Eh, doncs fixa't que Badalona no ha canviat res de, de, del seu... Del seu, del seu escut, d escut ni bandera. Recordem-ho, que ara la forma és, evidentment això, d'escut com el seu nom rep, perquè sí, un escut sí, sí, té sí, forma sí, d'escut. Sí, sí. com era antigament eren tots els escuts que hi ja existien municipals. Barcelona va canviar, el que passa que també ja es veu que alguna vegada l'havia tingut i havia anat modificant i deien que si sí, aquesta modificació eh, va haver-hi una mica de sí, sí, de controvèrsia en el seu moment quan va a Barcelona el, sí, el va modificar però a part de canviar la forma, en el fons canvia la forma de l'escut encarenada, però el contingut ha continuat, eh? ha mm. continuat el que tenia. Parlàvem d'un gat que havia substituït el seu primer escut, que ah -ha. l'havien modificat perquè és un municipi creat més però recentment. I, i, i cuidado, hi ha sigut amb una, una, per tal, una uniform... no amb una uniformitat total, que tothom, sí, no? tothom d'acord, eh? un veí, que, que sembla que no, que no el conec personalment. Eh, és el que va de tomar una alegació de Mastà eh, jo mateix, ja sigui el, el, el legidor, i a la vegada els les vaig expressar, el, abans que l'aproguessin però és el meu punt de vista, cuidado i, i com a tianec, que ni mongatí de, de que era una llàstima era una llàstima que aquest signe d'identitat que teníem des de la formació del poble doncs pues, es dobleguessin els, els capritxos o la voluntat de l'hermant de Fluvià. Sí, Per Fluvià sí, sí. de... cuidado que la, també primer vam rebutjar eh, posem aquests incis, perquè la la proposta la proposta de, de la primera de l'Armand de Fluvier era aquesta que he dit, del Sant, a veure com va morir no, i, no, i no sé què els hi ha fotut eh? era, era eh? perquè és era la primera proposta que fa, que fa tots els pobles vull dir, és abongat aquesta i després ells van mirar pues, alguna cosa que sigui és, pues, més identitari d'ells sí, sí. De fet, Tiana té el seu propi escut és a dir, que la gent no s'espanti tampoc ara, i un escut amb, amb molta història però n'hi havia tingut més no? anteriorment, ens comentaves? Sí, fins, al, fins a aquest que va fer el, el que va fer el Modesto Valle l'any 22, 23, no recordo exactament, més o menys, eh, l'escut de Tiana sempre havia sigut amb, amb les quatre bales, només. I llavors hi havia un segell d'alcaldia doncs, que també eren només les quatre bales. El que sí que canviava era la llegenda que podia haver-hi de les lletres, eh, i que nava canviant una mica i la forma i, bueno, la mida i, i, i el que seria el perfil sempre ha vascut de forma d'escut, això sí. I nava canviant, doncs, pues, quan va mirar la primera república, després quan va tornar a la monarquia, quan anava canviant que s'hi posava ajuntament constitucional, que s'hi posava només tiana, o sigui, una mica el que seria el que serien les lletres i així, no? I... A partir del, de l'any de l'any 20, de l'any la, 20, dels eh, anys 20 el, el de Modesto Valle eh, el que a partir de la Selegació del 36, social de la República tenim, tenim un altre, el de la Corona Moral que he dit abans mm -hmm. i després, durant, durant 3-4 mesos eh, surt un escut als llibres de, amb un escut però que només he vist jo, amb els llibres de l'Ajuntament a del registre, que és un escut que jo li dono la seva paternitat, bueno, en aquest cas la seva maternitat a la Lola Andalada Mm -hmm. eh, un escut que jo crec que, que va ser la Holandlada una pel tipus de dibuix i tal una altra perquè amb el ple del mes de febrer s'aprova eh, recordeu la lliberació al doncs, mes de, de gener eh, lliberació bueno, o ocupació això depèn de, de com ho mirem pues una, el primer ple que va haver-hi era canviar l'escut eh, mm -hmm. igual que canviar el nom dels carrers canviar i amb el ple s'aprova demanar-li a la Holandlada que faci un nou escut aquest nou escut Uh, no sé si el va va fer o no, però doncs, lògicament no està firmat, però el veus durant quatre o sis mesos s eh, als el, el, llibres, llibres de l'ajuntament. Eh, hem de dir eh, que eh, d'una d'una manera camuflada camuflada tenim que veure les, les, la senyera i dic camuflada perquè hi han dibuixat, hi han dibuixat quatre cipress. Uh -huh. I quina manera, potser, quin significat tenien quatre cifresos si no l'Holandada ens ho hagués volgut, volgut eh, posar-li la senyera de, eh, penso jo eh? Cuidado penso que és de l'Holandada pel tipus de dibuixet que és i perquè surten una, en acte del ple doncs que li demanen a l'Holandada que ho faci eh? i després d'aquest eh, torno a dir-te, doncs ja, ja a mitjans del 39 ja desapareix aquest escut i com Tiana doncs, no tenia escut i no li posaran les, les quatre barres també, que és el que havia tingut antigament eh, l'escut de Tiana és l'aguilutxo l'aguilutxo del règiment eh, i al voltant doncs, posa Ajuntament de Tiana i aquest, aquest aguilutxo el tenim com a escut de Tiana fins a l'any 43 en Carles Baró d'Espone ja doncs, ens fa l'actual en fa l'actual L'heraldica un món complicat. No ho sé, no uss sé perquè com no la conec. Perquè de unitat, sí. De unitat. Hem pogut parlar amb el Josep Maria Tofli, historiador local. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu, xiao. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.